Men hörru Nej. du, vad ska vi kalla det här avsnittet då? Det är inte ett avsnitt. Vad är det för någonting? Ja, det är det bara lite... Men... Det är information. Ja, ett informativt miniavsnitt kanske. Ja, och då är det ju inte ja, så att men... vi kan ha den vanliga intromelodin heller, utan då får vi ha en kortare, lite dåligare intromelodi. Ja, precis. Det där överlägger jag på dig. Ja. Hej och välkommen till. Jag ska hälsa välkommen nu till vad nu det här är. Ja. Hej och välkommen hej. till Beard Super Records. Det här är inte ett avsnitt utan det här är bara information och vi har med oss Anton Alfredsson på länk. Ja, på telefon. Ja. Ja, hej det här är jag. Jag ligger nu faktiskt i sängen här. Ja. Och jag heter Thomas medelhøy och jag är i studion. Ja. Som är. Ja, som är mitt vardagsrum. Ja, precis. Ja. Där kom det den. Ja, men ja. Eh, vi har ju sagt så här att den här podcasten, den kommer ut var och varannan söndag. Alltså när vi känner för det lite och när vi har tid. Ha eh, nu var det ju så att vi, varken du eller jag hade ju tid. Nej. Men vi har haft eh, två så... avsnitt hittills i alla fall. Ja, ja men det har väl gått bra väl. Det har väl varit kul. Det har varit fler än bara mamma som har lyssnat. Jag har ju sett att det är många tycker jag ändå som har prenumererat. <röks> oh, nu får du skärpa dig vitkålen. lite här. Vi har... Det är ju nog för att inte ett officiellt avsnitt det här, men vi behöver inte rapa. Nej, nej, men det är vitkålen. Det var det jag åt där. Har du precis ätit lunch? Nej, jag åt till lunch en timme sen kanske. Sen har jag duschat och jag ska städa och <laughs> sådär. Ja, just det. Vi spelar ju faktiskt inte in avsnitten på söndagar. Vi nej, vi spelar, vi in... Sen sen. Vi spelar, spelar in, in Vi spelar när vi kan. Med. Ja, ja, men precis. Och vi pratar alltid mun på varann. Det har varit lite för svårare nu faktiskt att prata, för nu ser ju inte jag din mun. Nej. Det blir svårt nu. Men det kommer inte bli några fler sådana här avsnitt tror jag, utan det kommer vara riktiga avsnitt i framtiden. Och vad ska vi göra ja. då? Då ska vi väl göra musik som vanligt. Ja, och jag tänker skicka in lite, lite, lite ljud. Mm. Vi vill ha jättemycket ljud. Vi har fått lite grann, men ja. vi vill ha mer. Hittills är det två personer som har lagt någonting i dropboxen. Mer, mer vill vi ha. Ja, så mm. våran dropbox-länk, den, den kan man hitta på Facebook till exempel. Om man kollar in Beard Soup på Facebook, där finns det länkar. Där finns det också länkar till våran Patreon-sida. Vad sa du nu? Patre Pat ja, Patreon. Ja, Patreon, ja. det är så det heter. Ja, ja, just det. Vad var det man kunde göra med den då? Ja, man kan ge oss en dollar- Just en dollar, var det ja. internationellt? Ja, ifall man känner för att stötta oss, då går man in på patreoncom beardsoup Yes. Om ni, om ni känner för Jag tänker att de måste ju få någonting för det här också. Ja. På... Vad får man om man kukar in en, en dollar? Du, det tycker jag att vi ska hitta på här och nu. Ja, eh. En, vad ska få? En, en, middags, en middagsupplevelse eller ett sparpaket eller? det känns som att vi kommer att gå back om vi, om vi gör det ja först. jo men vi kan väl göra någonting som vi är bra på, man kan väl få en hemlig video eller någonting ja det, det skulle man ju kunna faktiskt ja. Ja. Det hemliga låtar kanske också ja vi har ju spelat in massa låtar som vi inte ens vill ta upp i skämskuddelåten i våra liksom, vanliga avsnitt så att man kan få en, den absolut skämsigaste låten någonsin kan vi skicka till dem som stöttar oss på Patreon ja, så så ansiktet smälter på ja. en när lyssnar. Ja, absolut. Det finns, kan jag lova. Då skickar vi med en hemlig video också. Ja, varför inte? Vi kommer ju att göra podcasten i vilket fall. Men vill ni göra det ja. lättare och roligare för oss? Då tycker jag att ni ska stötta oss på något sätt. Ja, för just nu tycker jag faktiskt att det är inte alls kul här. <laughs> det här. Det är ju lite roligare <går> än att stirra in i väggen bara. St stirra in i väggen? Ja, Ja, men det kan ju vara kul också. Ja. Det är då idéerna kommer, känner jag. Men visst är våran podcast lite roligare än att stirra in i väggen? Ja, lite roligare, men det blir ju så mycket roligare. Ja, där ja, hör du. det är ju. Ja, Straight from the horse's ljuga. mouth. Nu har ni hört det. Anton Alfredsson sa det. Beard Soup Records. Roligare än att titta in i väggen. Ja, jo men det är det väl. Det kan väl ha det. en tagline. Det det. Jag vill inte sitta här och ljuga heller. Nej. En dollar i månaden, det är ungefär 96 kronor om året. Det skulle man kunna stötta oss med. Det är ungefär som att du skulle köpa en öl och lite nötter till en av oss. Ja, precis. Ja. Det har man ju för att jag tänker att vi behöver ju poddöl. Ja. Men... men ska vi på inför nästa avsnitt lite grann? Ska vi avslöja lite grann? Vad kommer det att handla om? Mm. Jag skickar in lyssnaren nu i en liten preview. Så här kommer det låta nästa vecka. Hör du hur jag ja, men Det är väl fint att gå upp i falsett. Det är många sångare som går upp i falsett. Jag var på förfest innan wrestlingen och fick glitter i, i mitt skägg. Mm. Och hade du glitter i skägget? Ja, det är en lång historia här. Oh, han var väl tillverkad i en labb tror jag. Han skulle bli så dopad. Tänk en Belgian Blue liksom. En bly. Sen jag var femma och jag druckit Prosecco varje morgon. <laughs> jag har för lite att gå på. Vi har inget ämne. Eva! Ja, vi ska, vi ska inte Eva det enda jag vet. Ja men det där, låter ju, det där låter ju kul Ja, roligare än att titta ja. in i väggen Jag tror det är lite roligare än att titta i väggen faktiskt ja. Så vill ha lite roligare än att titta in i väggen Så kan ni väl stay tuned till next Sunday så att säga ja. Ja. Vi har ju även Soundcloud också Där vi lägger upp låtarna som är färdiga Det är ju även låtar Och de vi faktiskt spelar in i avsnitten Så man kan gå in och lyssna på fristående också Ja, så, så det är ju på Soundcloud slash Beardsoup Sträckrecords Sträckrecords alltså Ja, streck records Nej, men man får inte ha mellanslag på internet Nej. Nej, det är mycket man inte får på internet kan jag säga Ja Tillbaka till det där då Med att skicka in låtar Och låtdier Eller skicka in ett ljud bara Som ni har spelat in Det kan vara en elvisp Mm. Det kan vara ett äckle som ramlar ner på golvet och får ett hästligt ljud. Vad som helst kan man skicka in till oss. Eller kanske någonting när du nynnar någonting roligt. Ja, ja, ja det är väl helst det vi vill ha. Ja, en grej till också. Vad tycker ni om podden? Lite feedback är ju alltid trevligt när jag tänker. Ja, i vissa vill ni att det ska vara mer eller mindre av någonting? Eller pratar vi för mycket i mun på varandra? Eller gör vi det för lite? lite. Skriv gärna till oss ja. vad ni tycker. Vi vill gärna att ni som lyssnar är med och formar den här podcasten så att det blir den bästa podcasten i hela äh, västernorland kanske vi kan. Inte världen, det ja, tycker jag. Ja, lite roligare än att kolla på väggen ska ju vara i alla fall. Ja. Det är han ju redan, det har vi etablerat, men i många väggar i Sundsvall. Ja, det här blir den bästa podden i Sundsvall. Då. Eller ja, åtminstone det i bitar, i här. kanske i Granlo där vi sänder ifrån. Då. Bästa podden i Granlo kan vi säga. Ja kanske. men det tror jag att den är redan nu. Är för att det inte finns någon konkurrens skulle jag tro. Ja. Har du en podcast ja, det... att bo i Granlo utanför Sundsvall, jag hör av dig också. Vi vill gärna veta ifall du är bättre eller sämre än oss. <laughs> vi vill veta om du är bättre. Vi kan ha en sån här poddoff. Ja. Vi kan möta i en ring och podda mot varandra Ja. Har du en podcast, hör av dig Och så kan vi utmana varandra Se vem det är som är roligare än Färgklick som torkar på väggen Ja, ja men precis Är det någonting vi har glömt att säga Till våra lyssnare Glad påsk Ja det kommer ju snart en påsk Ja det är inte en, det är ju för fan nästa här. Ja men de kanske lyssnar på det här sen Ja, ja men glad påsk sen Ja och, och det kommer, och håll och ut, med. det kommer ett avsnitt, ett riktigt avsnitt på söndag. Första april kan vi ju säga. Och det är inget aprilskämt utan det kommer komma tredje avsnittet ja. av Beard Super Records. Jo! Ja, ska vi köra gingen igen då och bara avsluta det här nu? Ja. ja jag vill, jag vill trömma, du får köra melodik. Jag det är en Ja, det blir ju fördröjning för att det är via telefon Vi syns nästa vecka då Ja, det blir bra Har det så gott ja, Är vi klara nu? Ja, vi är klara nu Alltså. Stänger jag av inspelning.